A zahoj diskuzi teď. To je asi hloupá otázka, jsem přišel možná to padlo. Jestli to dobře pamatuju, tak vlastně všechny ty aminokysleny jsou jako opticky aktivní jedním směrem. Proč tam nejsou ty druhý? Hmm. To je oblíbená otázka, no. A my tu odpověď nevíme. Bohužel, tak jako tady ke spoustě tématu, my tu odpověď nevíme. Dobrá zpráva je, že jako na tom aktivně pracuje docela dost lidí. Je na to několik teorií, různých a vlastně metody selekce, ať už na minerálech, nebo právě při vazbě na RNA, které mají jednu či druhou preferenci. Uh, ale bohužel to nevíme. My jsme zvažovali, že ty knihovny, co si vyrábíme, ty peptidové, samozřejmě uděláme jako LAD a D ane anebo dokonce mix, ale bohužel jsme narazili na cenu uh, trošku. Udělali bychom to, jsme měli uh, větší balíček jako uh, zlatáčku jak se tak říká. <laughs> no. Děkujeme jenom doplněk. Ku podivu, uh, enzymy z, zložené z d existují a fungují a třeba u protáz štěpí potom ale ty D, uh, ty substráty z deaminokyselin taky, jo, což je docela docela kolegové, kolegové to dělali a určitě víte, že deaminokyseliny se vyskytují v přírodě, například v lidském mozku je d který uh, tam generuje, v serínu má začili. Já bych do těch d šel láhru, jako šel kláro, jako, jako Něco něco jako nedávno, to je skvělá poznámka a, a vlastně taky jako ho, spousta aktivního výzkumu. Jo. Já myslela spíš na té směsi, jako vlastně na to, proč se vyselektoval ten L svět, ale on ten D tady je. A jsou lidé jo, jako velmi seriózní, kteří si myslí, že ten D život tady možná je, a že ho jenom nevidíme. A vlastně opravdu ho chtějí hledat. Jo. Jsou to uh, často takový ten život, který ještě jako nemáme osekvenovaný, najdeme ho někde v oceánu, neumíme ho kultivovat, a jedna z teorií proč je, že vlastně tomu nedáváme ty správné jako podmínky pro ten D život. Uh, ale jako. Uh, zatím žádný se nenašel. Tak Tak se líbí určitě, jak to do toho. <laughs> Já, kouknul... Já bych se kouknul na ptakopiska to je ve všem divný. Třeba... <laughs> no, my chtěli i doma. No? Tak <laughs> Mě by zajímala vlastně chemie kombinující aminokyseliny a nukleové kyseliny. Tak uh -huh. jedna z teorií jsou ty PNAs, uh -huh. které mají aminokyselnou kostru v podstatě, ale jako tu posradní postranní skupiny mají báze. Jestli náhodou tyhle ty podivné organické crossovry by uh, jako nebylo, nestálo za to otestovat, Uh, protože dneska ji nemáme, že jo? ale uh, mě vždycky fascinovalo to, že když se namodelují nebo když se na, na, připraví a, a nakrystalizují, tak vlastně to vypadá hrozně podobně jako DNA. Má to podobný tvar, dokáže to párovat ta PNA s RNA, vytvářet heteroduplexy a umožňovat vlastně replikaci řetězce, který nemá fosfát, nemá cukr, ale je to aminokyselově založený. To znamená, jestli tady nebyl by zajímavý prostor pro testování jako hybridů mezi, mezi světem nuklových kyselin a bílkovin vlastně v tom, že ten řetězec je... Jestli náhodou vlastně i ten origin ty, toho peptidového řetězce nemusel být jako o tomto, yep. to znamená, že by to mohly být nosiče jednotlivých písmenek, abecedy, mm -hmm. nuklových kyselin. Jo. To, tohle je skvělé a jako spousta lidí se tím zabývá, řekla bych, že ne dost. Ale je to, jako obecně to vlastně poukazuje na takový uh, paradox uh, vlastně toho, jak přemýšlíme o vzniku života, že my vlastně pořád hledáme, jak to mohlo začít na základě toho, co vidíme teď, ale ono to mohlo um, jako fungovat na začátku dost jinak a vlastně se to přepsat do té podobě, co vidíme dnes, která prostě byla jako lepší. A jo, to znamená, třeba my na úrovni těch aminokyselin, vlastně my třeba teď říkáme, jo, ty nekanonický nejsou dost dobrý, ale to neznamená, že s nimi ten první život nefungoval. Oni mohli poskytovat prostě řadu chemických, jako které, který, který potom vlastně vyřadila, nebo nahradili ty, ty, ty nové aminokyseliny. A stejně tak si myslím, že mohly nakrásně fungovat a takovýhle molekuly, které potom byly akorát nahrazeny bílkovinama, tak jak je známe, a RNA, tak jak je známe. Já si to nemyslím čistě proto, že vlastně ty RNA-polymery jako oligonukleotidy a peptidy zdá se byly jako lehce syntetizovatelný už od samotného začátku a vlastně Jo, to, co, to, co jako PNA má výhodu, je ta kovalentnost, že, jo? že, že to tam je vlastně zabudované všechno v jednom a má tu, tu výhodu uh, té chemické rozmanitosti. Um, já se domnívám, že jako stejnou výhodu a um, ne větší mohla mít právě ta spolupráce a to, co, to, co lidi vlastně dlouho přehlíželi, ty interakce. A, a, mezi, mezi RNA, mezi peptidy, mezi kofaktory. A, jo, takže si nemyslím, že, že vlastně ta jako PNA by měla tak zásnou výhodu. Nevím, jestli jako prebiotická syntéza a, tohodle a, byla tak jednoduchá, jako například u těch oligonotidů a, a peptidů. Ale co by mě zajímalo skoro víc, by byl syntetický život na bázi tohodle. A, jo, to, co vlastně říká ten Miller, a, Dobrá, a Miller, že bychom došli k tomu, že ta katalyza by stála vlastně na tom stejném, na čem je tady. A to se mi zdá pořád by vlastně strašně provokativní a myslím si, že by bylo hrozně zajímavé, jako zkoušet syntetický život na bázi vlastně úplně jiných entit. Už jen proto, abychom se vlastně zjistili, jestli to je jako teoreticky a by mohlo fungovat. Takže tam bych investovala já. Tak já si uzopnu taky jednu otázku. A... Dobře, to byl 75 odhad. Stejnak uh, nedalo by se částí tý variability odvysvětlit uh, frekvencí výskytu jednotlivých a mechanokyslí v tom, jako prebiotický uh, tak, no, Máme to... nějakou jako představu, jak hmm. se že chápu, že je to asi jako odvozovat od současných podmínek nemá smysl vůbec. Přesně tak, ta, ta, ta distribuce asi byla úplně, úplně jiná hmm. a zároveň nevíme, jak, jako moc, protože, jo, je to vlastně hřezně zajímavý, jako, které se nebyly probioticky dostupné, protože... Hmm celkem jistě to máme zkreslené. My to dedukujeme z obsahu meteoritech, dedukujeme to uh, právě z těch různých probiotických pokusů a co je zajímavé je, že oni se vlastně docela dobře shodují na tom, které byly dostupné a které ne, ale jakoby kvantitativně je to horší. Uh, ale samozřejmě platí, že uh, aminokasilinu jako glicín, alanin, aspartát, valín bylo zřejmě jako násobně víc než některých jiných, jako třeba uh, treonín, Uh, jo, v rámci těch starých, takže, takže je pravda, že jako ty první peptidy myslíme si by byly převážně GADV, a pak jsem tam něco jako jiného, a, a my to vlastně mimikujeme, už my to mimikujeme úplně špatně, my to děláme ekvimolárně, což je jako velký zkreslení. Hmm. Ta tak. otázka, proč máme vlastně těch 20 aminokyselin v sobě, obsahuje vlastně dvě otázky. A vy jste odpovídala na tu jednu, to znamená, proč jsou to právě tyhle a ne ty jiné. Ale pak je tam ještě to číslo, že? Jo, jo, jo. A my bychom ten genetický, ten genetický by byl schopen by udělat až, až těch 64, že jo? a on by mohl být taky jiný genetický kód. A tak jsou tam nějaké, jako nějaké teorie. Je to třeba proto, že těch 20 tak akorát pokryje to spektrum těch nutných funkcí a víc už by bylo redunda Nebo jo, 10 je, by to tak. nepokrylo. Jo, jo, jak to je? Jo, no. a, tak, oni než na to zapomenu, tak jak se tady řekly ty čísla, a, tak mě došlo, že 42 je přesně mezi 20 a 64, je zase na to. <laughs> tak, <laughs> To nevím, byl jenom matematický postel Ale... No, já si myslím, že tam je to hodně provázané právě s tou čtyřpísmenkovou abecedou a té genetické informace. Jo, teď, teď nebudu mluvit, jestli jako 21 versus 20, tam ten rozdíl je malý a my víme, že 21. a 22. amenokyselina existuje, ale uh, jako určitě důležitá je ta redundantnost toho, toho genetického kódu. Takže to, že těch amenokyseliny výrazně méní než... Těch trepletů jako dává smysl, je to evolvabilita, je, je tam jako spoustu faktorů, proč. Uh, já, já to, ale no. mně to přijde, že to je trošku takový, že když už to máme, tak to, mm. tak to prostě vysvětlím. No, ono by no, taky mohly mít místo tripletu kvadruplety mm. a už máte prostě jednotnosti mm -hmm. genetického kódu, který jsou... Že jo, tak ale o vlastně tom myslím. někdo psal, ale to vám neřeknu, ale o tom někdo psal o této úvaze. Uh, a taky se předpokládá, že jako ten úplně raný genetický koz byly, uh, byly jako dvoupísmenkový. No a ono to právě docela hezky sedí s těma rannýma má. takže zřejmě na tom dvoupísmenkovém se to jako neustálelo z nějakého důvodu. Ty bylo ještě málo a pak... No, jo, no, no, ale já si myslím, že ten jako přechod od těch deseti k 20, když už to bylo jako by tou biologií, je celkem zřejmě. Jo. Ta funkcionalita těch skupin, co se tam objevila, tam by asi jako a, a, význam byl. Proč ne víc? Ono je také tak, že ty aminokyseliny jsou energeticky náročné, jejich syntéza jako vežaduje... A docela dost jako, energie, takže to se myslím, že jako bude další faktor, který to bude zase jako brzdit zhora a 20. Ale to je skvělá otázka, tak to jsme o tom jako přemýšleli, proč právě 20. No. Tak. A Davide, triplet je jasný, dva je málo a čtyři je moc? No, jen, jen, jen, jen. A to je zase ty dva a čtyřka, že jo? Dě, Děkuji. Uh, se říká, že se to, to. Jak to je? Uh, tři ne, ne. Já se musel za ten reci Do všech grantů jsou vždycky tři osy, že jo? To je, Já jsem se chtěl zeptat, že chápu, když se to nějak zjednoduší, že to ještě jakž tak funguje, ale jako jestli to, že těch dvacet není jako vlastně málo, že máme všechny ty acetylace a fosf fosforilace mm -hmm. no, a metylace ještě. a já nevím, co všechno. Mm -hmm. A to přece jako hrozně zvětšuje to abecedu, Tak, tak no. jak, kdy se to objevilo a jestli to není jako chyba, jak, jak jo, postránc, jestli to defikace. bylo už na začátku no. nebo ne. To je skvělá otázka, no. To je samozřejmě jako to, když říkáme, že máme jich 20, tak lžeme. Uh, my jich máme 20 kodovaných, ale vlastně to reální jako chemické množství, co máme mnohem větší díky posttranslačním modifikacím uh, No já bych řekla, že ta vlastně odpověď bude částečně, to je tam, kde jsme jako o tom mluvili, jo, jo, ta, ta, ta jejich jakoby chemická syntéza versus to, co jde udělat post. Ale taky bych řekla, to, co víme z dnešní jakoby biochemie a to, k čemu ty modifikace slouží, tak je ta regulace, že, jo, že to vlastně uh, něco, čím jsme schopni regulovat. Uh, přesně a, a, a tím pádem bych řekla, že se to vyvinulo jako později, uh, takhle specificky. Um, Nespecificky to určitě bylo i dřív, ale jako nezabývali jsme se tou evolucí toho a určitě by to bylo zajímavé se na to podívat. No. Jestli ještě můžu přemýšlet někdy o peptoidech, víš, to jsou takový ty, že teda by těch se nebylo 20, že by bylo jenom jedna. A to glycin, to se dá udělat, že? A teď na NH se navěsí jako jakýkoliv zbytek a máš vlastně polygly, který má enzymatický funkce, má fold, má strukturu vaše substráty, jako v přírodě by to bylo komplikovaný, ale synteticky to jde udělat. Hráli jste si s touto myšlenkou někdy? Jedná aminokyselení 20. Tak čistě hráli jsme se s myšlenkou jako různých dy až 3, protože to je, zase to jsou ty aktivní peptidy, které nás ohromně zajímají. Z hlediska prebiotického několik studií, jako kde a, peptidy právě složený z dvou nebo tří aminokyselin mají enzymatickou aktivitu. A, není toho moc a těhle těhle věcí, takže je to něco, kde, kde my teďko jako začínáme malinko expandovat, zajímá nás katalytická aktivita peptidů, je to taková jako zanedbaná oblast. Jo, je to jako, Samozřejmě uh, většina těch studií, co je, tak není jako, orientovaná právě k tomu vzniku života, takže uh, má histidiny a různý aminokeselny, kterými bychom potřebovali trošku jako, upozadit, ale uh, zdá se, že jako, tohle má potenciál a možná... Někdo tady, co? <laughs> Já bych se chtěl zeptat, jenom jestli jsem tomu správně porozuměl, tak, um, takže ono vlastně těch uh, novějších deset, tak ty teda se jako zpřístupně tomu životu až nějakou tou uh, aktivitou z toho samotného života, takže um, znamená to teda, že vlastně ten genetický kód se vlastně utvářel prvně pouze s těma prvníma deseti, protože No. No, no, já to první je jedna otázka. Chvíma. To se tomu porozuměl perfektně. <laughs> a, a, ale je to opravdu otázka. No. No. Jakože některé uh, um, jako pramene naznačují, že ano, právě ty uh, jako kódony z dvou písmenek, ne, ne, ne ze tří, by naznačovaly, že ano, že existoval už prvotní systém kódování právě jenom pro ty rané a kyseliny, a mohla tak fungovat taková ta prvotní templátová syntéza. Na druhou stranu uh, uh, jako je dost pravděpodobné, že těch 10 aminokeselin a peptidy z nich jako mohly fungovat i ještě bez toho templátování, to znamená bez toho genetického kódu, čistě a uh, peptidová syntéza, jo? něco jako jsou takové ty wet dry cycles, ty, peptidy jako za probiotických podmínek. Uh, se zdá být hrozně lehké udělat. Jako ať už jedním druhým způsobem za toho pH nebo za jiného pH. Prostě to, to není těžká úloha. Takže um, obojí asi je možný. A nevím, jestli se tohle podaří kdy vlastně rozlousknout. No. Co víme, jako, a co na to neodpovídá úplně přímo, je, že když v dnešní době je taková vlastně, uh, jako bioinformatická metoda, založená na felogenetice, Ancestrální rekonstrukce, ancestral sequence reconstruction, kde my vlastně, uh, si se to může být nějaký bajas, ale jsme schopni v uh, trakovat uh, rodiny příbuzných proteinů a sledovat, jak vlastně, když jdeme dozadu, uh, jak se ta sekvence měnila. A z řady takových analýz to vypadá, že uh, ty, ty uh, jako jejich předchůdci, měli těch uh, raných laminokesel víc než ty dnešní. Jo, takže tam by to naznačovalo, že uh, minimálně jich bylo jakoby víc v tomu kódu, byl tam více reprezentovány. No, ten prvotní jakoby, systém genetického kódování je zřejmě nebyl vůbec tak specifický. Jo, že řada aminoacil-TRNA syntetářů jsou ty molekuly, které jako přináší, uh, vlastně proponují RNA a uh, uh, uh, ten, ten produkt. A, tak nejsou tak specifické, a, maj, mají jako širší substrátovou specifitu a až díky vlastně jejich editačních schopnostem máme tu, tu preciznost, co máme v dnešním životě. Takže je to naznačuje, že ta jako verze byla trošku proměskujitnější a, a, a, a, a méně specifická. Ne? Ještě, když bychom brali v potaz nějakou koevoluci nebo ko spolupráci mezi RNA a vznikajícími proteiny, která vlastně evidentně přežila ve struktuře proteinu vazbou kofaktorů, jako je NAD, nebo NADP, nebo FAD a další. Jestli tam nemohla být nějaká selekce pro schopnost vázat tyhle ty kofaktory mezi no. aminokyselinama. No, no. To méně, Protože to bych dneska. si dokázal představit, pokud no. tady byla nějaká Kon, jako přechod uh -huh. práce od RNA světa k, k tomu proteínomu světu, uh -huh. tak přeci jenom pořád nějaké atributy těch metabolických záležitostí zůstaly na tom RNA světě, na těch nukleotidech, že jo, uh -huh. různě modifikovaných. To znamená si dokážu představit, že vlastně součástí selekce byla schopnost spolupracovat s tou RNA chemií. Tak. A to mě vyloženě fakt mluvíš no, z duše. Já jsem tady o tom moc nemluvila, ale jednak na úrovni těch nejdřívejších nej, proteinů, těch až, až skoro jako předproteinů. Většina z nich, který víme, že jsou staré, většina z nich má jako vazbu na kofaktory. Naprostá většina z nich. A dokonce jsou práce, které tvrdí, že. Uh, vlastně ta schopnost vázat ty kofaktory je to, co vybralo ty první sekvence z toho jakoby random půlu. Uh, jo, což je odvážný, ale já si jako úplně <laughs> souzním a uh, podobně je to i s, uh, s RNA. Uh, my jsme vlastně měli teď takový koníček v laborce, že jsme uh, si vzali takový ty modely pro to rybozómu, to, co vlastně dělá adionát, a um, jako teď post-Nobelovou zábavu, uh, že vytváří různé modely uh, toho proto-ribosomu, toho peptidotransferázového centra, což je vlastně tam, kde se odehrává ta, uh, ta, ta, ta reakce, to jde se spojují amino aminokyseliny. A ona se před dvěma rokama vlastně uh, ukázali, uh, ne neúplně přesvědčivě, ale ukázali, že ta reakce jako taková uh, uh, stojí čistě na té RNA nepotřebuje ty proteiny, které vlastně v ribozomu jsou a které se dostávají až takhle k tomu PTC v místu, ale že sama o sobě RNA to umí. No a my, protože máme rádi peptidy, tak jsme se nasyntetizovali ty peptidy, které právě jsou ty kousky ribozomálních proteinů, které šahají až, až do toho samého místa. Na oplátku jsme ukázali, že ty peptidy ale tu RNA krásně stabilizují a vlastně způsobují koacervaci a toho celého centra pro to rebozumového, což je vlastně ta primitivní kompartmentalizace. Takže zase jakoby ta vazba na RNA uh, jako uh, v podstatě mohla předkurčit to, jaké proteiny se nám a tady vlastně usadily, jaké sekvence. Jo, a jsou dost specifické vlastně to, co se nachází v tom rebozumáním kóre. Takže a... a Bohužel ještě nevíme, jestli to tu aktivitu vylepšuje, to mě trápí do dneška jako dnem i nocí, protože nejsme schopni zreprodukovat experimenty a déonat. A strašně se jako stydíme, uh, jo, myslíme si, že ta chyba je opravdu na naší straně, ale zatím se nám to fakt nedaří, no. Takže možná jednoho dne povíme. Já bych měl s dotaz ještě k těm dvěma desítkám těch aminokyselin. Možná to je nesmysl, nebo naopak je to jako úplná trivialita, ale já jsem jim tak jako uvažoval, když jsme tam měli tu první desítku těch jako prvních aminokyselin a pak tu druhou desítku. A když jsme se tady bavili o těch, o těch různých modifikacích, víme něco o tom, jestli už třeba v, to, v tomhle stádiu ty aminokyseliny se mohly nějak přestavovat mezi sebou a jak ta struktu, jaká je vlastně strukturní blízkost z hlediska nějaké jednoduchosti přestavby, mezi tou první a druhou desítkou. Je když napadlo, že by to nemuselo být tak jenom, že ty aminokyseliny prostě náhodou byly v tom prostoru a zapojovaly se. Uh -huh. Ale co kdyby vlastně těch původních deset aminokyselin pod nějakým tlakem se jako experimentálně strukturně měnilo na něco, co je jednak strukturně podobný? Uh -huh. Uh -huh. Dá se to snadno změnit a když by se to ukázalo jako funkční, tak už by se to zafixovalo. Vlastně pod nějakým selečním tlakem. A, tě, a už by se prostě jako nějaký vzdálenější sice taky funkční jako, jako nehledaly. No. Já si myslím, že to rozhodu. No, jako, co mi přijde dobrý argument pro to, co navrhujete, je, že vlastně, když se podíváte na metabolické cesty, jak se ty staré aménokyseliny syntetizují tak velmi často jejich předchůdce jsou ty staré aminokeseliny, myslím metabolicky, jo, že to souvisí a, a Jako starý aminokeseliny jsou v samém jádře našeho metabolismu. Ty, ty, ty, ty nové jsou tak jako spíš na periferii, ale často vychází z těch, z těch jednoduchých. A, co akorát nevím je, jak by se to srovnávalo s jinýma variantama těch nových, jo, protože tohle jakoby vidíme dneska, ale Uh, a to vám asi nepovím, a možná by to věděl někdo jiný tady. Chemici odešli. <laughs> uh, no. Neposloužím, ale to je zajímavá myšlenka. Ne si jako úplně konkrétní otázku k tomu. Myslím, že to byl ten poslední, ta studie, o které jste mluvila. Takže jsem jenom ne, buď nepochopil, nebo jako nezachytil, jak tam ten graf, taková ta 3D krychle těch vlastností těch a Jak jste mluvila o tom, že z těch 10 na 8 nějakých možností těch aminokyslin vyšlo nějakých konkrétních 6 lepších než těch našich 20, mm -hmm. tak teda v čem jako lepších a případně si máte, které to byl nebo jako co bylo teda jakoby gro toho té studie nebo jako co, co vůbec jako byly byli třeba osité rychlé nebo tak, co bylo těch šest jako tak. lepších a v čem byly lepší téhmorcoseli ty se si to pamatujete tak. tak byly lepší byly lepší oni vlastně se dívali na jakoby distribuci třech fyzikálně chemických vlastností a velikost náboj hydrofobicita což je trošku jako zjednodušený, ale je to v podstatě taková běžná metrika toho, jak se orientujeme v chemickém prostoru a, a byly právě uh, lepší jako v distribuci tohohle. To znamená, že uh, co by bylo třeba horší, je, když máme dvě aminokeseliny, tak jsou od sebe nějak jakoby, Jo, jednak je to ta distribuce, že nejsou naklastrovaný v jednom tady tom místě, ale i to, jaké mezi sebou vlastně mají jakoby rozestupy v těch jednotlivých metrikách. Takže v tom... A těch šest bylo lepší. A já ale zajímavý, já jsem si tohle vytáhla jako vlastní story jo, z toho článku. To, to, co oni tam vlastně prodávali mnohem víc, je to, že ta naše ABC je ta jako skvělá, ta One in Million. A jo, mě na tom vlastně přišlo současně zajímavý, že jsou jako varianty, které by byly ještě lepší. A jaký to jsou, to opravdu vlastně vůbec nevím. Já si myslím, že tam ani možná to by možná nějaký supplementary data. A možná je to těch šest, amenů, těch šest ABC, které bychom měli zkoušet. Jako teď mě tak napadá, ale uh, jo, pravděpodobně je tady něco v tom stylu, co teď máme jako na stole. protože my jsme vybírali vlastně podobnou metriku těch našich ksenu, uh. Tak. Odpovědělo to? Já to vidím, že ne. To... No, když tak, když tak se ozvěte. Ta, jestli už takovou laickou otázku, ať už teda těch, a mimo, bylo deset, nebo dvacet, nebo deset těch, nebo deset o něch, tak nakonec prostě v jednu chvíli na jednom místě se muselo sejít všech, všech potřebných aminohydrantů, aby se stavili proteiny, teda peptidy a proteiny. K tomu se musel sejít ten příslušný aparát DNA a, a ten aparát, který tu DNA udržuje a opravuje, a k tomu teda taky nějaký aparát na výrobu energie a nakládání s metabolity a podobně. A tohleto všechno, aby se sešlo v jednu chvíli na jednom místě, tak protože já jsem jednoduchý člověk, tak já mám omezenou představivost. Já si to neumím představit bez toho stvořitele. Ale mm -hmm. chtěl jsem se zeptat, jestli jsou teda nějaké jiné myšlenkové proudy, které jakoby, uh, by si to dokázali představit nějak jinak, jak se tohle mohlo sejít všechno v jednu chvíli na jednom místě. Mm -hmm. jo. A já jsem říct, to je jako fér, si to neumět představit bez toho stvořitele. Já vlastně jako... Uh, um, Chápu a já myslím, že i třeba pro mě jako samotnou je to vlastně motor toho, co děláme. E, jako vlastně přijít na to, jestli taková věc byla možná. E, já myslím, že co hraje jakoby s tou naší představivostí. Jo, my se možná nebudeme představit tu obrovskou jako časovou škálu jednak a ten, to měřítko, na kterém se tyhle pokusy jako odehrávaly, to množství, těch experimentů, které vlastně jako bylo ve hře. No, že ta pravděpodobnost je malá, ale když toho děláme dostatečně hodně a dostatečně dlouho. Uh, já to zase vidím tak jako popravdě řečeno po tom všem, že, že, že uh, by mě vůbec nepřekapelo, kdyby ten život začal jako na mnoha místech jako paralelně. Jo, tak, tak jako uh, jenom prostě možná je to ten můj optimismus, jako přehnaný, ale když vidím, jako jak, jakýma všema způsobama jde vlastně nasyntetizovat tohle a tamto, uh, jo, jak jednoduchý je vytvořit nějaký jako jednoduchý uh, mecelární uspořádání, Spíš, jako by mě překvapilo, kdyby se to stalo jenom jednou. Ale můžeme si to třeba odhlasovat, jako. Tady, mě by to docela zajímalo. No. Věci, okay. <laughs> se na názor, tak, tak, tak mě to zeptat na názor. Tak ještě rychle, než se zvednete. <laughs> <laughs> <laughs> tak, dobře. Hlasuješ nebo hlasuješ? <laughs> <laughs> běžte, když <běžte. laughs> to Jo, tam, pardon. Já jsem četl váš rozhovor ve Vesmíru a zaujalo mě, že chcete eliminovat některé aminokyseliny a pak testovat, jestli ten organismus je adaptabilní na to. A já jsem pak nad tím meditoval a tak jsem jako trošičku a s tím, co jste nám tady dneska ukazovala, jsem si jako udělal korelaci, že vlastně esenciální aminokyseliny jsou ty složitější a ten organismus je není schopen tedy vytvořit, že? není tam žádná ta biosyntéza respektive vůči těm neesenciálním, jestli je tam nějaká takováhle prebiotická korelace nebo evoluční vlastně vztah s tím, že ty neesenciální byly tedy dřív a ty esenciální jsou ty pozdější. A myslíte, esenciální pro nás lidi. No, to je pro nás lidi právě, ale jestli to platí i pro ostatní organismy, to já nemám představu vůbec. To... Ha, to by nám tady pomohly určitě bůjniční biologové. Já si myslím, že ta škála je obrovská. Jako bakterie běžně se vyrobí uh, něco. Pak jsou bakterie uh, jako velmi minimálního parazitálního stylu, který si nevyrobí vůbec nic. Možná glicín, teda jo, glicín. Uh, takže ta škála je, jako je obrovská. Uh, no, jako na, na, naším cílem samozřejmě je se snažit odstranit nejdřív ty aminokeseleně, co podle všeho přišly jako poslední, čili v našem případě tryptofan. Ale jo, myslím si, že by to mělo být i nejjednodušší jako těch aminokeselen, který máme nejméně. a, a Teď mě se vám to jako uspokojilo. Jo. Jo. Jo. No, ale mimochodem udělat jako filogenezi, co je u koho esenciální, bylo docela zajímavé, jestli to neudělá. to nevím, no? Jo, já to znám, no, Sorry. Ne, já jsem chtěl jenom zabránit hlasování o existenci Boží a chtěl jsem navázat na to, co říkal Radim. To, co vlastně říkal, je starý argument o. Neredukovatelné komplexitě, že jo, irreducible komplexity, který si myslím, že se dá obejít. Já taky nevěřím tomu, že tyhle všechny věci se dají udělat na najednou a dokonce ani si neumím představit, a termodynamicky to podle mě nefunguje, že to bude zkoušet dost dlouho a tím pádem se to jednou povede. Jo? To, to, tady já to spíš intuitivně tím, že ten. Ta odpověď není, spíš bych řekl, že je to v tom, co jsi říkala předtím, že, že to můžou být jako různý jednodušší způsoby života, založené na peptidech, na peptidnukleotivých sekvencích, které se postupně, a potom je sežralo něco, něco dokonalého, protože my po nich už teď nemáme evoluční stopy, jo? takže to si budu představit. Ale já jsem chtěl říct hlavně to, že možná bychom měli být poctivější v tom, když abychom říkali, že nevíme. Jo. Možná se my příroviči hodně často se tváříme, že už jako je vyřešeno spousta lidí, si myslí, že Darwin eh, odpovídá na otázku vzniku života, že jo, tak neodpovídá, jako jak my to víme, ale možná to neříkáme dost nahlas. Takže taková ta trocha pokory v tomhle sále je spousta lidí, kteří jako... V Boha věří a přitom jim to nebrání v tom, aby hledali eh, příčiny a nebo, nebo základy vzniku života. A nemyslím si, že jako Bůh mezer je cesta, která by měla být. Čili já v tom za nevidím rozpor a za druhé bych řekl, že bychom měli víc nahlas říkat věci, které nevíme. A jejich a, a, a spousta, že? Naštěstí. Já jsem chtěl říct skoro to samé, co Honza. Totiž, že, ne, no, ne přece jenom, ale, že mně vždycky přišlo i třeba z knížek Tondy Markoše, že je opravdu nápadný, jako jak se blížíme k tomu vzniku života z obou stran, že, že nacházíme čím dál jednodušší organismy, který to ještě zvládnou, a z, na druhou stranu s čím dál složitější molekulární struktury. Ale přesto tam je obrovská mezera mezi opravdu tím tou buňkou a, a prostě sebe složitější. Ale opravdu. Vlastně vy jste to říkala, teď mi to došlo, že možná ten problém není jenom jako naše schopnosti si představit ty dlouhý časové škály a ten prostor a tak, ale opravdu meze naší imaginace v tom, co je vůbec možný jako Jo, prostě různý paživoty, prostě různý pa podivnosti, které dneska už prostě neuvidíme, protože, protože ten život je mnohem dokonalejší, ale v jednu dobu tady mohly být jako plné neskůry, které prostě si vůbec nemáme šanci představit, jo. takže prostě tady máme mezi, me mezeru mezi tou vůňkou, která ale už je opravdu výsledek strašně složitého procesu a pak ty molekuly, no ale ty, jo, mezi tím mohlo být sedít jako věci, které opravdu jako narážíme spíš na, na meze jako naší imaginace. A jo. ne v imaginace časových věřídech, ale opravdu těch možností. Jako jo, jo úplnej souhlas. A já si myslím, že nám to může hrozně pomoct jako iniciativa vlastně tady těch bottom-up přístupů k vytvoření jako minimálních syntetických buněk, že, že tam se možná něco jako naučíme. A já se přiznám, jako i pro mě... Uh, vlastně být tady na, na, na biologii, to bylo jedno z těch velkých lákadel. Tady je spousta lidí, vlastně, kteří se tomu uh, dlouho věnují. A uh, já, já jsem, jak to tady zaznělo, já jsem je, jenom ten uh, protejnový biochemik, který se snaží sám vůbec v tom zorientovat. O těch uh, vlastně jako hypotéz a, a přístupů ke vzniku života je taková hromada ale vlastně to pořád jako dochází k tomu, že mnohem větší hromada je toho, co nevíme. Takže já s váma oby jako plně souhlas a hrozně ráda se od vás tady učím a, a ještě je toho asi hodně. Jenom zatamatujte si, u byl vynalézen pojem stres, tak tady byl tedy pojem pojem Tak jak to máš No já bych navázal na, na dva předřečníky. A... Já mám dvě věci, takže no, tak nejdřív, nejdřív navážu. Jako nejpravděpodobnější čistě ze statistického hlediska je, že na tady planetě, v planete jsou v, u, u alfa centaury, to je ta nejbližší hvězda, kde, kde je teda opravdu planeta, tak teď zrovna tam je... Strašně dobře tam funguje katedra syntetické biologie. Oni teda. Trvalo jim to díl, než se vyvinuli prostě jako to, protože jeli podle toho modelu jednoduchého, že teda jsme museli spolíhat na ty aminokyseliny, které vznikají anorganickou cestou takovou to jednoduchou. Ale to je, to je nuda, tam opravdu všechno náhoda, jako všechny žádný P se, P se prostě rovnalo prostě žádná celá tři v lepším případě. Takže to je nebavilo. Tak si říkali, tak, tak na té katedře syntetikovní biologie, tak udělali tak, co kdybychom to udělali, co kdybychom jsme teda vzali tadyhle těch deset hnusných aminok nudných aminokyselin a zkusíme tam přihodit téhle těch deset dalších, tak aby to dělalo co nejvíc těch uh, alfa těch alfahelixů a beta šítu a tak vyzkoušeli toho spousta a prostě zrovna tenhle pokus se docela povedl, která nejsme nejlepší, samozřejmě, dalo by se to ještě optimalizovat, ale jako já myslím, že na PhD, PhD na tom určitě obhájil, ten, který to udělal a uh, uvidíme, jak se to, hlavně doufejme, že to nevyleje pak do vejlevky, to by, byl, to by mě trošku naštval. Uh, tak a teď vážně uh, to, jak se nepodařilo zopakovat, ten, teda to, že stačí teda ta RNA, pochopil jsem to dobře, jo? Že, uh -huh. že pro tu uh -huh. syntézu toho řetězce, uh -huh. že se nepodařilo vám zreprodukovat to, že, že, že rybozom je rybozim, že to, co dělá tu syntézu, je vlastně jenom ta, je ta RNA především. No. Já bych opravdu se poučil i z jiných oborů, než je molekulární biologie. Prostě dneska posledních deset let minimálně už prožíváme replikační krizi v řadě oborů biologických a zjišťujeme, že spousta těch základních nej, nejzajímavějších pokusů, kterých jsou, kterých jsou plný i přebnice, tak je nedokážeme zreprodukovat. Jako, je to tak hezký ten výsledek, že si ho prostě nejspíš někdo vymyslel v mnoha případech. A ukazuje se, že to, tež, že to není záležitost čistě jen evoluční psychologie, kde teda se na to přišlo tuším první, ale zrovna tak se to týká molekulární biologie, i třeba výzkumu rakoviny a takovýhle věci. Nejsou to, to procento těch výsledků, které se nedají zreprodukovat, zrepro, tak je zhruba stejný ve všech těchto těch oborech. Takže já bych se tím nedeprimoval a nejpravděpodobnější vysvětlení je teda, že, že si to vymysleli. Nebo že prostě tak dlouho, tolik lidí zkoušelo různé věci, až to jednomu takhle hezky vyšlo a to se samozřejmě dalo odpublikovat. No a nakonec jedna otázka. <laughs> Alfa cent. On, Vejlevka, ne. <laughs> ne, dobrý, to ještě, ještě nás nevylejvá do Vejlevky. Eh, tak já počkám, až to přestane hlučet. A to zase? ne. Aha, tak <laughs> <jit>. <laughs> eh, Takhle, jeden z podobných takových eh, výsledků, který, eh, který mě leží dlouho v hlavě, ten už chcete dát, týká, toho genetického kódu, prostě jak, jak se přiřadily ty triplety těm aminokyselinám, tak strašší v literatuře, a ne jedna práce, ale je jich asi už víc, ale starší, to, že vlastně ty antikodony z toho tripletu vlastně mají afinitu k té příslušné aminokyselině, že když to dali prostě na kolonu a nechali tím protejkat různý aminokyseliny, tak jako nejvíce zachytilo čistě jenom na té RNA, na těch antikodonech, ta příslušná aminokyselina, která, kterou to opravdu kóduje. Já si myslím, že je to blbost, ale zajímalo by mě, jestli to opravdu někdo zreprodukoval nebo, nebo vyvrátil. Jo, uh, to je máte vlet tady, Michael Jarus, že jo, uh, ty prvotní experimenty uh, už dávno, dávno, uh, já jsem to četla, uh, pamatuju si z toho, že, že uh, na některý aminokeseliny to fungovalo, na některý ne. Od té doby se tím pár letí zabývalo uh, výpočetně, vem Bojan Zagrovič ve Bídni, ale zase ten stejný meseč, na některý ano, na některý ne, a není tam úplně přímá korelace starý-nový, to znamená ten starý uh, genetický kód, nový genetický kód A je na to několik různých jakoby follow-up studií, ale myslím si, že jo, možná to vysvětlí něco, ale asi ne všechno, ale jako... No. Stačí, je, kdyby, stačí, kdyby tam ten signál nějaký byl i to by bylo prostě zajímavé, ale já nevěřím ani na ten signál. Já si myslím, že když se udělá korelace na více četlý testy, tak se ukáže, že prostě tam žádný signál není. Tak a s tím ještě Honza? Dobře, já, já, já, dobře. Já to zareaguju. Eh, ono mm, právě asi vznik té protilosyntézy bude jako ten paživot a ty, ty monstra kolem, jo. Protože tam se ukazuje, že, že vlastně jako je, je hrozně moc různých systémů, které mohly uh, fungovat třeba naopak, jo. A až potom se spřáhly jako by nějakým úplně jiným stylu jo. A dali základ té syntézy, jaký známe dneska. Přičemž mohly ty původní oligonu oligonukleotidy fungovat samostatně ne? v řetězci a stabilizovat právě třeba i nějaký jako krátký e, peptidy. Jo? A, a je to strašná spousta, e, strašná spousta teorií. A, a vlastně spíš si myslím, že z toho na mě jako i z dnešní přednášky, z té diskuzí tak působí, že jako větší otázkou je vznik jako ty buňky, schopné už nějaký ty jako proteosyntézy a toho kódování, tak toho života s velkým žl, že to je jako zásadnější možná otázka, než e, Vznik nějakých jako těch chemických systémů, které bychom jako už mohli označit nějakým životem s malým, ale který jako tady prostě jako dneska už nemáme. Ty, ty buňky toho modelního typu jako zcela vytlačili že jo? a už jsou jako zcela uniformní v tom, jaký ty aminokyseliny používají, že mají to základní jako domu toho svého fungování a tak dále, a tak dále. Jo, tomu není asi co? Jako. <tějí> tak a tak je to správně až moc krátně, <tějí>